La mobilitat i l'urbanisme són alguns dels temes que es tracten al grup de treball creat per l'Ajuntament, empresaris, sindicats i veïns. La finalitat és reordenar i reactivar aquest polígon creat als anys 50 i que, en total, dóna feina a uns 8.000 treballadors. De fet, dinamitzar l'ocupació n'és un altre dels objectius. Aquesta, però, és la primera vegada que es parla de fer canvis i que després no se'n fan. Per això, l'Associació d'Empreses del Polígol Industrial del Bon Pastor reivindica que es mantingui la zona com a terreny industrial. En els propers mesos hi haurà una segona reunió de treball. Segons l'Ajuntament, al maig es coneixeran les línies estratègiques d'aquest projecte que, a més, estarà inclòs al programa d'actuació del districte.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 Els butjatins radiofònics sobre el trànsit a l'àrea metropolitana, especialment a les Hores Punta, tenen des de fa molts anys un abonat permanent. Les retencions quilomètriques a l'autopista 658, és a dir, la que creua Ripollet, Montcada i Barcelona. Per aquests sis carrils, 3 i 3, encaixonats entre muntanyes, hi passen cada dia ni més ni menys que 165.000 vehicles. El segon registre de Catalunya, només superat eh, per 2.000 motos, motors que per la ronda de dalt. La construcció del carril busbau, vehicles d'at d'ocupació amb un mínim de tres ocupants, és una autèntica autopista superposada d'ast 10,8 kms amb dos carrils. Hauria de resoldre aquest ofec, però no ho fa. Les complexes i cares obres iniciades al 2008 per OHL i Tissa eh, per encàrrec de les empreses de la Generalitat Tassa enfilen la recta final. A finals de setembre, amb la reentrer de la tardor, podria obrir-se la nova via a la recerca d'un transport més sostenible. Mentre Tabassa i el Servei Català de Trànsit ultimen els reglament de servei per definir el sistema de gestió i control d'una via que no té precedents, les obres es concentren ara en dos punts darrers. El primer, acabar l'espectacular viaducte de 870 metres que passa al costat de Ciutat Meridiana. Dels 16 trams amb vigues prefabricades, de què consta, en queden 3 per col·locar. I segon, a condicionar l'espai central de la Meridiana entre els barris de Trinitat Nova i Trinitat Vella, per on passarà el carrer Busbau a nivell de la calçada fins a la seva fusió fin final amb l'avinguda a la plaça de Can Dragó, en, creuar, en creuament amb el Pasillet de Santa Coloma i l'Avinguda de Rio de Janeiro. I més coses que tenim per comentar-vos, com per exemple el fet que l'Associació de Veïns de Congrés Indians ens ha fet arribar un manifest a favor d'un projecte d'equipaments públics. Sí. Manifesta a favor d'un projecte d'equipaments públics al canòdrom i a les pistes de tennis. En els darrers anys, la nostra població està canviant i per tant les necessitats dels nostres veïns també. Ja fa sis anys el tancament del canòdrom i ja fa sis anys que treballem per la possibilitat de tenir equipaments i serveis públics per a un barri en transformació. I ja fa sis anys que l'Associació la, de Veïns Congrés Indians pren la iniciativa de coordinar una taula de treball d'entitats per fer un projecte de barri on tothom tingui cabuda. Doncs aquest serà un dels temes dels quals us en parlarem aquestes mateixes setmana. Hem de dir que durant aquests anys el que diuen l'Associació de Veïns és que han fet un treball amb les entitats que els ha a identificar les mancances del nostre barri. Des d'aleshores de fins ara, hem aconseguit arribar a uns acords amb el districte que recullen en la seva majoria les nostres peticions. En total, disposem de 21.000 metres quadrats de sòl aproximadament, per fer zona verda i equipaments. La zona verda serien 11.000 metres quadrats de sòl els equipaments culturals, socials i esportius, uns 10.000 metres quadrats de sol que inclourien aparcament, pavelló esportiu per les escoles i entitats, residència i centre de via de gent gran, centre cívic per espais per gent jove, tercera edat, entitats i escola bressol. En aquest moment podria dir-vos que continuem dialogant i negociant amb l'actual equip de govern del districte de Sant Andreu les inversions municipals en el nostre barri. Però no ho direm... Eh... Per, per què us enganyaríem? Sabeu per què? Perquè no pot haver diàleg amb un equip de govern que després d'un any no dona resposta i que no compleix compromisos. En definitiva, que amaga la seva responsabilitat. I per què no s'inverteix en serveis i equipaments de proximitat al ciutadà? Per què no s'inverteix en millorar els serveis bàsics i en la política social? Diuen que no hi ha diners. No és veritat. L'Ajuntament de Barcelona en té, però cal establir prioritats d'inversió. Des del nostre punt de vista es tracta d'aplicar el seny i no deixar penjats projectes com el canòdrum que milloraran la vida del nostre barri. I continuen per què no volem perdre 6 anys de treball i esforç? Per què no volem perdre 6 anys de lluita i consens d'interessos? Per què no volem sentir-nos enganyats? Demanem a l'actual equip de govern... En primer lloc, diàleg, gestió i respostes als acords pactats amb la taula de treball d'entitats. I, I en segon lloc, que inclogui en el Pla d'Actuació del Districte de Sant Andreu el projecte amb els equipaments ja pactats i anomenats en aquest manifest. Volem espais verds, culturals, esportius i educatius per la gent jove, per la gent gran, per la mainada i per tots. I firma l'Associació de Veïns de Congrés Indians. Doncs aquest és el manifest del qual us en parlarem aquesta mateixa setmana. També volem parlar-vos de Sant Andreu, que vol recuperar els cinemes de barri. Després d'un any sense multicinemes, Sant Andreu vol tornar a gaudir del cinema de barri. L'equipament i la infraestructura estan a punt, però l'Ajuntament primer ha de recuperar l'ús de l'espai i després caldrà trobar un nou operador que vulgui explotar la sala. Segons el districte, la idea és que la nova empresa hi mantingui els mateixos usos culturals. Fa poc més d'un any que els cinemes Laurens Sant Andreu van abaixar les persianes d'un dia a l'altre. Des de llavors, aquest edifici de propietat municipal roman tancat. Per això, veïns i partits polítics reclamen ara que algun inversor exploti de nou la sala. Els cartells dels cinemes Odeon i el cinema Victòria van il·luminar fins a final dels 90 la Rambla de Faber i Puig. Al 2002, amb l'obertura dels cinemes Laurens, Sant Andreu va recuperar el cine de barri però l'any passat la sala va tancar. Els cinema són un equipament municipal amb dret de superfície, però el grup Lauren en va perdre el dret d'explotació quan va entrar en concurs de, de creadors i ara és a mans dels bancs. El darrer Consell Plenari del Districte, el grup socialista, va proposar recuperar-ne la concessió i els veïns ja estan d'acord. La clau per aconseguir-ho doncs, seria el conveni de concessió que van signar l'antic govern municipal i el grup Lauren. De fet, el districte ja busca la millor solució per recuperar l'ús de l'espai. Si finalment algun operador decidís reobrir la sala, hi ha qui creu que seria necessari trencar el binomi cinema-consum. La proposta seria reivindicar el cinema de barri com una activitat artística i cultural. De moment, les cartelleres de cinema continuaran anunciant cada setmana les mateixes pel·lícules. Molt bé, doncs aquest era l'apunt de cultura que us havíem de donar a dia d'avui. També volem parlar d'esports, i és que el Sant Andreu ha estat campió del primer torneig Benito Sports a Tides. El Sant Andreu s'ha proclamat guanyador de la primera edició d'aquest campionat a la VI que s'ha disputat aquest cap de setmana al Narcís Sala. Els quadriberats s'han imposat a la Dam en la tanda de penals, i han estrenat de la millor manera el nou torneig al Sant la Copa. El segon joc ha estat per l'equip de l'Adam, que ha caigut davant els Andreuvencs en una final que s'ha decidit als penals, el Badalona, estat tercer, i el Sant Cugat, quart. Fora de la gespa, el torneig ha comptat amb el suport de Benito Sport i Edides a l'organització. En el pàrquing del Narcís Sala s'ha muntat una zona lúdica on grans i petits han pogut provar el seu xot, jugar amb inflables i adquirir productes de merchandatge a les paradetes que les dues marques pa patrocinadores han posat. Més coses a comentar-vos relacionades amb el Sant Andreu, relacionades amb l'esport. El Sant Andreu us convida a participar al campionat d'estiu del club. El club pretén fomentar el bon ambient i els eixos entre tots els que tenen alguna relació més o menys propera amb la nostra entitat. Organitzant un torneig de, fu de futbol set obert a la participació de pares, penyes, socis, seguidors, gent de barri, tothom que ho desitzi. Les inscripcions ja són obertes. El torneig se celebrarà a les instal·lacions del Sala de dilluns a dijous, de 8 del vespre a 10 de la nit, durant el mes de juliol. Animeu-vos. Davant la demanda de pares i socis amb ganes de jugar a algun partidet i imitar a fills i, a fills i jugadors del club, aquest estiu s'organitzarà un campionat d'estiu a les nostres instal·lacions. Els partits es disputaran al Nascir Sala, els dies feiners, excepte el divendres, al vespre, en un horari accessible per a aquells que treballen durant el dia. Els equips inscrits disputaran un mínim de 4 partits i podran optar a premis destacables com samarretes, carrens de soci pels membres de l'equip i trofeu pel guanyador. Les inscripcions es poden fer des d'ara i fins al 25 de juny com a data límit. El preu de, per equip és de 320 euros. Doncs us ajuntem al formulari d'inscripció amb tota la informació del torneig que podeu obtenir als telèfons 93 311 29 54 669 91 04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 Comencem en res, aprofitem que estem solets, aparquem tots els problemes i vi. Vols saber el que passa al districte de Sant Andreu? Escolta, tot un poble. Continuem amb el nostre programa d'avui. Hem de dir que el pla de barris el, del Bon Pastor i de Baró de Ibé ja han passat l'Equador. Són dos els barris que es van beneficiar de les últimes edicions de la llei de barris. El 2009, la Generalitat els va concedir una subvenció de 17 milions d'euros per desenvolupar-hi millores urbanístiques, però també plans per millorar-hi la convivència i els problemes socials. Per parlar d'aquest tema, doncs, tenim amb nosaltres a Josep Maria Faldo, que pertany a l'Associació de Veïns del Bon Pastor, que ens podrà explicar una mica doncs, com estan anant aquest procés de millora urbanística i social. Bon Bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs explica'ns com està eh, anant aquest pla de barris eh, que està portant un procés de millora urbanística i social, oi? Eh? Sí, el pla de barris eh, ens va portar uns diners uh -huh. eh, molt, molt esperats pel barri de sí. Bonpastor i el barro de Viver. I, I va començar a paulatir poc a poc, des, del, no, des de l'any 2009 fins al 2013, era el nostre pla de barris. Uh -huh. fins ara el que s'ha desenvolupat més són les qüestions socials uh -huh. i el, tot el que és el pla urbanístic doncs havia d'arribar més aquest any, el 2012 uh -huh. i al 2013 I sembla que això trigarà una mica, no? Sí, al 2012 les coses que el districte havia plantejat fer que eren de totes les intervencions que hi ha al pla de barri que són moltes uh -huh. només en feia dos, que era reformar el centre cívic i arreglar un carrer molt petit, que és el carrer Rius, uh, això aquest any no ho farà. Ho farà, ho deixar pendent pel proper any, perquè uh -huh. la Generalitat s'hi doncs, va enviar una carta als ajuntaments, el secretari d'Habitatge, de, del senyor Sala, una carta als ajuntaments dient que no, ah. que, no, que, que, que paressin les obres perquè no pagarien els diners, la, la, la meitat que els hi correspon a la Generalitat. Llavors el, el districte el que va fer l'Ajuntament de Barcelona el que ha pensat és que doncs, no farà res aquest any, o aparca tot pel proper, pel proper any. El que passa és que tampoc sabem passarà el proper any i la Generalitat segueix sense posar el 50% que l'hibertoca. Clar, perquè això està aturat precisament per aquesta crisi que estem passant t no se li pot atribuir a la crisi a veure hi ha, hi ha coses que estan plantejades des de fa molts anys la de varies del 2009 llavors es dir ja, les coses no es poden deixar mitges les coses que estan, si no es comencen coses noves un pot entendre però el que no pot entendre és que les coses que estan començades es que din a la meitat Això no mm. pot ser no pot ser perquè, precisament, el, la llei de barris, el, el pla de barris aquest que, que, es, que es desenvolupa, la gràcia que té és que hi ha una, una injecció forta en un moment determinat on la qüestió urbanística i la qüestió social baixin de la mà. Perquè moltes vegades es fan coses urbanístiques però sense acompanyament social doncs es fan a veure, no s'aprofiten tant es, es, es fa malbé, la gent no acaba d'entendre o no aprecia allò que uh -huh. té el, les qüestions socials i urbanístiques han d'anar de la mà, el que no uh -huh. pot ser que eh, es facin qüestions socials i no fagin qüestions urbanístiques o que fagin les qüestions urbanístiques i no fagin les socials, en aquest cas les socials es, es desenvolupen o les urbanístiques no I llavors el que pensem és que podria passar uh -huh. que s'acabin abans la Bueno, els diners sí. disposats a la llei de barris, els plans socials, s'acabin i les reformes urbanístiques encara no hagin començat. Oh. Perquè nosaltres el que també tenim constàncies que s'ha d'aixecar una planta més al centre cívic... Sí, la, la idea és aquesta, el projecte de l'any 2009, oh. si la, eh, la llei de barris, és, és un, la, la Generalitat, tenia eh, uns sí. diners especials per barris oh. que, diguem si feia falta una injecció forta. Uh -huh. Llavors, el, els ajuntaments feien propostes a, a, la, a la Generalitat, que llavors la Generalitat agafava algunes de les propostes, però clar, les propostes ja estaven al 2009, si no la, uh -huh. la Generalitat no hagues donat eh, diners per, sense projectes concrets. Llavors, projecte concret era la, el, el centre cívic o la reforma del casal de la Gent Gran, uh -huh. perquè sabien petits, els dos equipaments l'any 2009 ja, es, ja, ja havien parlat amb el districte i havien dit mira, escolta, això es queda petit aquí hi ha molta gent al centre cívic i el casal li cal un canvi radical I llavors això ho van posar des de la llei de barris uh -huh. i, i s'ha de fer el que passa és que aquest any no es farà ja. bueno. i al baró de viver diuen que el que volen reformar la sortida del metro també Sí, el projecte del Baró de Vivert, dins dels projectes de la, de la llei de barris, era la sortida del metro. És molt important la sortida del metro del Baró de Vivert perquè queda molt allunyada del que és el cas Curbà mm. i fa una mica d'angúnia entre i sortir, segons a quines hores. Llavors, el, una, un dels projectes també del 2009 era aquest, no? de dir, bé, veure què, què es pot fer al, al, a la part, al voltant sí. del, de, la, de, la, de la boca del metro, el baró de Viver, perquè allò tingui més vida i la gent doncs, agafi més el metro amb tranquil·litat. Uh -huh. Perquè nosaltres el que tenim constància és que el, eh, ara hi haurà un procés participatiu en què els veïns ens doncs, podran eh, dir quins són els projectes que, que més s'estimen o, o, o que més interès tenen a, a terme, no? No, no. A veure, els projectes de la llei de barris ja estan uh -huh. aprovats, vull dir, es van aprovar el 2009. Uh -huh. Això no, no, no, no, no hi ha discussió, és dir, uh -huh. no és una cosa que es pugui discutir. Uh -huh. Són projectes que estan aprovats i que s'han de fer. Ara, eh, per exemple, el que sí que podem discutir és, a veure, si el centre cívic cal... Eh, posar una tarima o no posar una tarima, sí. canviar la sala d'actes o els diners aquells en comptes d'arreglar la sala d'actes els posem a, jo què sé, a insinuaritzar millor el centre cívic perquè ha creat problemes de, de sorolls als veïns històricament. És dir, aquestes coses sí, el que no es pot discutir és que s'ha d'arreglar el centre cívic, això no es pot discutir uh -huh. perquè ja està aprovat el 2009 i Clar. hi ha diners pressupostats per a, i hem data per, per fer-ho. Això és una cosa que ja està. Dir, uh -huh. Arreglar el carrer Llinars ha d'arreglar. No uh -huh. es pot discutir. Podem discutir si els arbres que aniran seran tipuanes o seran eh, mèlies o què seran. O si uh -huh. les llambordes del terra seran així, O si hi haurà fitons o no hi haurà fitons. Uh -huh. Aquestes coses es poden discutir però no es pot discutir que la, el Carrer Dinassa s'ha de arreglar, ni es pot discutir que el carrer està s'ha de arreglar, ni es uh -huh. pot discutir que el, la Plaça de Sant Joan s'ha de arreglar, s'ha de arreglar perquè ja és és uh -huh. diguem, sí. és el que es va aprovar la realitat i l'ajuntament llavors no, no es pot canviar això. Ara es uh -huh. pot canviar el, sí que es pot discutir de quina manera, com serà, això sí. Uh -huh. Després també tenim un altre tema sobre la taula referent al, al bon pastor al barri del Bonpastor, i és que s'ha creat un grup de treball per potenciar el polígon industrial, oi? Sí, sí, sí. sí. Molt interessats en això, molt interessats. Uh -huh. com, Potentia, com ha anat això? El, sí, el, el districte va... Bé, bueno, nosaltres ja l'havíem proposat a, al districte de, de, de, de, de fer unes xerrades per uh -huh. impulsar el Sot el que és el polígon industrial, sobretot el, el polígon industrial de l'Eadella, que és el la part de l'Eadella, que és el que està més abandonat. S'havia arreglat molt la part de la, de la sortida del, de, la, de les rondes, sí. del Potosí i la, la part d'aquest està de dalt. però la, la part del polígon de, de mar no, no estava arreglat. i llavors nosaltres en comptes d'habitatge cita, el que volem són, que es conservin els llocs de, de treball i que la indústria hi pugui seguir cap endavant, modernitzada, i en aquest moment estem ahí picats uh -huh. <ríe> molt il·lusionats. Molt bé. O sigui que en aquest projecte hi ha les empreses, el districte i el que serien els veïns de, de Bonpastor. I els sindicats també. Sí, sindicats. Uh -huh. sí. sí. Quan la reforma estigui engestida, la capacitat del, de, de, tot aquest, de tota aquesta superfície, quina serà? Um, no ho sabem, és a dir, la... a veure, no, no uh -huh. sabem què passarà en el futur, però vaja, uh -huh. nosaltres estem molt il·licionats amb el tema de conservar una indústria neta i, i compatible amb, amb, amb els habitatges i pensem que la zona és està molt bé perquè està molt, mm. molt ben comunicada amb l'AVE de la Sagrera, mm -hmm. està tocant a l'AVE i li serà un, si s'impulsa bé pot ser un polígon potent de cara al futurs. Mm. Sí, sí, pensem que, que pot tenir molt, molt per venir, molt futur. Doncs el que sí que també tenim constància és que una de les primeres accions que s'han portat a terme ha consistit en endreçar l'espai públic no? de tot aquest uh, sector. A veure, ja, uh, més que l'espai públic són la, la zona de càrrega i descàrrega. Això és el primer uh -huh. que, que l'Ajuntament amb la Guàrdia Urbana han vist quines, quines zones calia perquè els amions tinguessin uh -huh. més facilitat d'accés a les empreses i ha estat sent un zones de càrrega i descàrrega. Uh, això es, ho han fet ja, o ho estan fent ja, o estan uh -huh. acabant, o aquests dies uh -huh. estàvem fent-ho. El que també volen fer, també en, uh -huh. en seguida, uh -huh. és obrir alguns carrers uh -huh. al polígon de la... que estan tallats, al, al polígon de la... a la zona de l'Estadella. Aquest també uh -huh. seria un tema important. Però hi ha molts temes pendents que per exemple, tot el que és la, la mobilitat el, és important, molt important en aquesta zona per, i sobretot la, la modernització de les comunicacions, eh, uh -huh. la xarxa, el cablejat, tot això uh -huh. eh, ha de donar seguretat a les empreses perquè si no es fa ràpid uh -huh. el, el que pot passar és que les empreses acabin marxant. Uh -huh. Uh -huh. Perquè això el que es previst és fer-ho abans de l'estiu, no? Uh, el, el tema del, del, de la zona de carrer de descàrrega, sí. Uh -huh. Però, eh, diguem que les coses importants queden a mitja pla. A veure, a uh -huh. mitja aquest, quan serà? Uh -huh. <ríe> els el, uh -huh. temes interessants són els que el districte ha estat mitja plaça. I aquests mitja plaça nosaltres eh, volem que sigui... No, no massa lluny, no massa lluny. No, que, que quedi amb el, amb el proper any o l'altre per, uh -huh. perquè si no si no s'urbanitza bé el, tot el que és el, el polígon de l'Estadella eh, les empreses no tindran massa no, com ara, no tenen massa ganes de, de continuar uh -huh. una modernització del, de la part de d'Estadella és fundamental fundamental. Uh -huh el que tenim constància és que s'ha establidit una moratòria i no es, no es multarà aquells vehicles que no compleixin la, la normativa. Almenys fins dilluns, dilluns 18 de juny. Sí, és això del, el, de les zones de càrrega i descàrrega. La uh -huh. gent s'ha d'anar acostumant a que els polígons industrials doncs, els uh -huh. que, el que, el, que les prioritaris són el, el transport de, de, i la càrrega i la, de, la descàrrega, més que anar treballant cotxe. Això és. Una altra cosa. Uh -huh. Després també teníem un altre tema pendent que era el, el tema del, dels autobusos que els veïns us veu veu protesta per la eliminació de dues línies d'autobús, això com està? Parat, està tot aturat, és a dir, no, no han donat senyals de vida, més senyals de vida, del, ni el, uh -huh. el districte ni l'ajuntament. S'ha quedat molt, molt aturat això. Uh -huh. nosaltres seguim reunint-se amb les associacions de veïns del districte sí. i perquè a més a més ara tenim tot el tema del desenvolupament del, de la red ortogonal de transports, dels autobusos uh -huh. que l'anterior la, la, la, govern preveia, no sé si eren 12 o 14 línies, aquestes uh -huh. que creuen Barcelona de Mar, Muntanya i de Besòs i Llobregat uh -huh. i ara són 28 Clar, això és una altra cosa. Sí. Uh, vol dir que afectarà moltes línies d'autobusos que ja tenim. Uh -huh. I sí. volem saber a quina afectarà i quan es desenvoluparà i com quedarà. Això uh -huh. és, és, és important per nosaltres, sí. Però diguem que això, ara parades ares no, no hi ha res tan concretat, no? No, nosaltres seguim demanant la comunicació, del barri en amb l'ambulatori del Sant Andreu, amb el Concessió Arenal uh -huh. i quan estigui el de les casernes, doncs a les casernes. Uh -huh. Això també és un tema pendent uh -huh. que toca està resolt. Després també eh, acabem de saber nos de que s'ha ampliat el centre comercial La Maquinista, que el que permetrà són més llocs de treball a les nostres barris, no? Espera, que no, no t'he escoltat gaire bé. Però... El, que és el, el que és el centre comercial de Maquinista, que s'ha ampliat una mica la, la zona comercial, no? Sí, sí, s'amplia la zona comercial, sí. Uh -huh. Sí, és una, una ampliació de la zona comercial. Bé, el pues comerç tira endavant, és ja. <ríe> bona senyal. Bueno, doncs sí, perquè això, segons tenim constància, són 200 llocs de treball més i sembla que es tindrà doncs, en compte el, els veïns, no? que els veïns puguin accedir a aquest centre comercial i que siguin doncs, ells els, que, els que siguin beneficiaris de, de poder rebre un lloc de treball. No? A veure, amb aquestes coses cal tenir una mica de compte mm. perquè, a veure, qui eh, ha de buscar els treballadors són les empreses. Uh -huh. I el que ha de fer l'administració és eh, acostar les propostes del... O sigui, la, la gent que està aturada amb les empreses. Però, definitiva, qui selecciona el personal és la, són les empreses i elles han de saber eh, quines persones els cal per tirar endavant. Uh -huh. Nosaltres, realment... Eh, Do-cents llocs de feina són importants i, uh -huh. i no pensem que han de ser tots del bon pastor, és dir, uh -huh. són dos 200 llocs de feina que tindran unes les, les empreses tindran unes necessitats i elles, elles buscaran uh -huh. la gent que els hi fa, si falta uh, per treballar dir, uh -huh. i això, ahí estamos todos vull dir uh -huh. que hi ha molta gent a Barcelona i als voltants uh -huh. que desgraciadament no tenen feina i això és per to per tothom. Ben el que es va dir des del districte és que les persones que tinguessin algun tipus de discapacitat que, que, i que formesin part de, com a veïns del barri de, del Bon Pastor o de la zona de Sant Andreu donc serieem els primers a tenir un, una oportunitat ja, davant d'aquest centre comercial. No? Està bé el que passa és que se, nosaltres seguim dient que aquestes coses són, teòricament són molt maques, però la, uh, realment eh, són les empreses qui, qui decideix eh, qui contracta, perquè uh -huh. en definitiva és això. Mm, les empreses o sigui, No hi ha cap acord de la, del districte amb les empreses eh, obligant a agafar gent del... O sigui, no tenen cap... cap Eh, si ho fan és perquè volen claro. m'entens? No, no, no hi ha cap obligació ni... perquè de vegades sí que surten obres a concurs i llavors una de les coses que les administracions posen com a condició és que contractin una part, un tant percent de treballadors i llavors, llavors les empreses tenen una obligació perquè d'aquesta manera agafen el contracte i, mm. i poden construir o poden fer altres coses però a veure eh, amb aquestes coses cal ser realistes mm. no hi ha cap acord en aquest sentit és voluntari si l'agafen bé, si no també i doncs mira si n'agafen del bon pastor, molt bé. Uh -huh. L'important és que hagin dos sense llocs de feina. Clar. No sí, això sí, això, en una època de crisi com la que estem vivint, la veritat és que sí, sí, és una sí. sort, no podeu optar aquests dos sense llocs de treball. Uh, sí, per exemple, quan es va fer el la residència de la gent gran sí que hi havia la Generalitat llavors l'Ajuntament sí que va posar una clàusula perquè agafessin i la Generalitat també llavors mm. el, va posar una clàusula perquè agafessin un tant percent de la gent del barri hi havia una clàusula entre el 10 i el 12% per mm. i això és una cosa però, però llavors clar el, si no, no el, si s'ha concurs i t'ha de presentar un curs doncs ha de acceptar aquesta norma això és diferent, això de la maquinista és una altra cosa totalment diferent Uh -huh. perquè el, les empreses no tenen cap obligació de, uh -huh. legal d'agafar uh -huh. gent del barri, si ho uh -huh. uh -huh. fan. Agafa, agafaran el que, més el, el, de... el que més els convingui, no? Però vull uh -huh. dir que les llistes de l'atur uh -huh. eh, estan ahí i les empreses agafaran la gent que vegin més a aviat. Uh -huh. O si tenen gent a un altre lloc, les traslladaran, diguem una mica les necessitats de, de l'empresa. Molt vale. Doncs avui hem parlat força estona del, del barri del Bon Bonpastó. Uh, si, vol, si vols afegir alguna cosa més? Sí, és que nosaltres el que veiem ara és que hi ha un paró terrible de totes les coses que teníem pendents. El tema de les cares barates de la tercera fase no tira endavant. I, uh -huh. i no, a veure, estem, trobem que les coses no avancen estan molt aturades, molt aturades, la, la veritat és aquesta, tenim aquesta sensació de, de que les coses no tiren endavant, ni en les obres de la llei de barris, ni en el tema de les cases baixes, de la tercera fase de la remodelació. Clar, que potser en el seu moment es van prometre unes coses i ara doncs es veu que mm, poden trigar una mica més a, a, a portar-se a terme, no? Mm, a veure, és a dir segueix sí. Nosaltres repetim que el que és nou i el que s'ha de fer i no estava previst és una cosa, però el que ja està a meitat és una mm. altra. Clar. I aquestes coses, deixar-les a meitat, mm, sí. és horrible, perquè eh, es van podrint, es van mm. podrint. I, sí. I al final, sí, sí. Doncs, en comptes de fer una gràcia, fas una desgràcia. Mm. Vull dir que no... les coses a meitat no es poden deixar, s'han d'acabar. Mm -hmm. S'han d'acabar. Doncs sí, la veritat és que Ara, Les coses que s'han de fer noves i s'han de començar i, i s'han de pensar si eh, no s'ha sé, si de fer un barri al, allà baix al, al port o no s'ha de fer un barri nou, aquestes coses es poden pensar perquè són projectes que encara no estan fets i que no han de començar, no estan aprovats, però hi ha coses aprovades que s'han de fer, s'han de fer, no es poden deixar a meitat. Clar, almenys el que és el centre cívic i tot això que s'havia promès, doncs no deixar-ho estar, sinó continuar amb el, amb el projecte. Continuar, continuar, el que vagi lligat, ah. tot el que és la, la, les la social amb també. el pla urbanístic. I les cares barates també, que es, sí, es va... Sí, barates també, també. Sí, sí. A veure, com ho tirem endavant tot això? Sí, a poc a poc, però endavant. Molt bé. <laughs> doncs... Amb la voluntat de que, que les coses vagin cap endavant. A veure. Si no, fixa't, si, a, si comencen a fer el centre cívic, el, el carrer Orius, l'Estadella, sí. el Llinàs i tots els que tenim pendent, el mossèn Joan, i mm. tot el que és l'urbanització i, i la nova fase de les cases barates, mm. aquí, fixa't tu, quants yes. llocs de feina poden... Eh, arribar no, podem a Podem aconseguir... Moltíssim, és sí, dir, sí. moltíssima gent que podria treballar. Doncs sí, la veritat és que hem de lluitar precisament per aquest motiu, no? perquè els veïns dels nostres barris doncs, tinguin un lloc de treball digne i que es puguin uh, tirar endavant. Sí, <ríe> perquè sí, si sí. no, una situació com la que estem vivint, difícil. <ríe> bueno, doncs, uh, Josep Maria Faldo, moltíssimes gràcies per haver contactat avui amb nosaltres. I esperem, doncs, a més endavant poder continuar parlant d'aquests temes doncs, que ja, ja han tornat a posar-se en marxa una altra vegada. A veure si ho podem tornar a dir-ho. A la vostra disposició, moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres. Molt Adeu. Adeu. Molt bé, doncs acabem de parlar amb un dels responsables de l'Associació de Veïns del Bon Pastor, que avui doncs, ens han explicat coses força interessants, com per exemple les que fan referència al pla de barris que eh, el, el bon pastor i baró bé que ja ha passat l'equador i que sembla doncs que les coses eh, no, eh, no continuen o no, estan, estan aturades i, i els hi falta donc una empenta per poder continuar endavant ara el que faran serà una petita pausa i després tornem amb més informació. fins ara he decidit que tot depèn de mi, que el que em passa i el que sento són una mateixa cosa una mateixa cosa Cada matí faré que surti el sol i que es fa si holo finestra, és que si sí, es que sí, sí, mot la cadera, és que sigui tu mans. Es és que si molt us tancars, és que subbri el meu nom, és que si conella és que trobem sí, de ...segueix la informació més acurada... ...del districte de Sant Andreu... ...a ah, tot un poble... Doncs continuem amb el nostre programa d'avui... ...i aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic... ...és el senyor David Marín, molt bon dia... Hola, bon dia... Doncs hem de dir que en David Marín és un dels responsables... ...de que funcioni dia a dia... ...aquesta nau i benov... ...que nosaltres doncs, que almenys un cop per setmana... ...visitem i volem conèixer... Doncs, ...que és el que es realitza... ...en, en, aquest, en, aquest, doncs, en aquest centre... Doncs el que ens agradaria que ens expliquessis és què és el que teniu preparat per aquest mes de juny perquè, deu nhi do la quantitat d'activitats que es proposen, no? Sí, bé, bueno, aquest mes de juny intentem fer com una clorenta de curs. ja que és l'últim que tenen així programació estable i una mica, doncs, com sempre, bastant multidisciplinari i per tots els gustos. No? Eh, tenim teatre, tenim jazz, tenim música clàssica i tenim performances vull dir, aquesta perquè hi ha exposicions fotogràfiques. Exposicions... Exposicions com en la de Xavier Bassiana, de Correcte. fotografia, també sí. cal sí. comentar-la. Uh, de demà uh, comença un, una obra de teatre de la, de la companyia Alma Twins. Alma Twins, sí, és una companyia de Madrid uh -huh. que aterra Barcelona per presentar el seu espectacle. en oh. fa molta il·lusió doncs, que, que hagin triat l'Anna Ivanov i que conjuntament intentem doncs, bueno, fer una mica de la funció que té Nau, no? que és que aquelles companyies que volen presentar els projectes, de ara hi ha altres sales, els vegin i es puguin programar una temporada estable, on doncs, eh, vinguin aquí a fer aquesta feina. Uh -huh. També hem de dir que aquests dies s'està realitzant una exposició eh, molt important com és aquesta Solituds, sí. que són petites històries en blanc i negre, segons diuen. Sí, és un recull de fotos que ja ja fa un de mesos ja, ja es vam exposar, i, bueno, okay. per un tema d'obres i de temps vam eh, tenir que, que treure l'abans de temps i vam pensar que, que era molt bon i que era una llàstima i que ja tornarem a programar i ara pues, tornem a estar un parell de setmanetes. Uh -huh. Molt bé. Després també, aquest mes de juny, ens arribarà de la mà d'Anacadasca, uh -huh. aquest immerso Agua i Sombres. Sí, Anacadasca és una de les companyies residents que tenim aquí a la nau i, uh -huh. bueno, són un col·lectiu de joves que tot just fa un any que han començat a fer a treballar i una mica experimentar amb, amb totes les disciplines i presenten la seva primera performance i uh -huh. bueno, pensem que, sempre, és positiu. No? Un col·lectiu tingui l'empenta i el valor d'enfrontar-se la primera vegada al públic. Molt bé. També hem de dir que cap a finals d'aquest mes de juny hi haurà la companyia Torp Teatre, amb, sí. un, amb una obra que es diu Obaga. Exacte. Uvaga és adaptació bueno, d'un llibre d'un uh -huh. autor de les Terres de Lleida i aquesta companyia és una companyia que ve des de la seu d'Urgell. Ah, els, eh, bueno, els seus dos actors són de la seu i la directora és d'Ester Nadar que és la directora de la l'Escena Nacional d'Andorra. Uh -huh. És un projecte conjunt entre la l'Escena Nacional i, i aquesta companyia i l'evitat és que bueno, porten ja... Vaig eh, d'haver dos mesos estrenant aquí a la nau, ara la setmana que ve ja estrenen a la Seu d'Urgell i després doncs, ven aquí a Barcelona i passant per la nau i tot en èxit. Doncs pot ser molt interessant. El que també hem de dir és que aquest mes de juny s'estrena el sisè cicle Fem Música. Després de tots aquests cinc anys d'èxit, ara torna per fer-nos gaudir doncs, de música com la de Robert Garrigós, la Marta Obradós... No? Sí, sí va. com ja sabeu, la, des de la nau intentem que que la música clàssica també tingui un espai uh -huh. i que siguin uns concerts més de proximitat, que no siguin un concert eh, atípic o lluny dels autors i amb aquesta idea, doncs, tenim petits concerts en petit format que ja fa 5 anys conjuntament amb, amb aquesta associació i ara, doncs, eh, bueno, hem tingut un parell de mesos d'aturada i ara tornem a reprendre i al setembre seguirem. Uh -huh. Molt bé. I el que també està pendent per aquest mateix dissabte és el festival Doctor Mavius, que ja porta dues, unes quantes edicions ja formen part de la nau Ibanó. Sí, el Doctor Mavius és una d'aquestes activitats que bueno, nosaltres ens en agrada molt poder participar i, i acollir-la aquí a la nau. Uh -huh. I la veritat és que aquí l'èxit és, és, és de, de la, de les, bueno, de la coordinació que fan des de la mateixa associació del Doctor Mavius, eh? que són els que en lleguen. No? Nosaltres assistim eh, l'espai i intentem col·laborar el màxim possible, però bueno, és una d'aquestes activitats que nosaltres volem la sala, però perquè ens fa molta il·lusió poder col·laborar amb projectes d'aquest tipus. I exactament en, en què consisteix aquest projecte, pels que no som d'aquí del barri? El Dr. Magus és un festival de, de curs que es fa a nivell, jo diria que és de tot el districte i, i de la segona ciutat, que organitzen a un col·lectiu mateixa, que és a Jarrasul i a unes sí. associacions, i són, tres, són com tres dissabtes o que es fan diferents llitats, que és al Passat uh -huh. Reial, aquí a la 9 i a la, 9, a la 9, i diria que era la Trinitat. al centre civil de Trinitat Velles. Sí, Correcte. Sí. Uh -huh. I ara el dissabte és l'últim les tres caps de setmana, i es, es fa aquí com la Cruenda. Mm-hm. Uh -huh. uh -huh. I ara que no ens escolta ningú, a veure, comenta'ns... Sí, sí. no. Escolta, digue'm quin qui èxit s'ha tenint aquesta, aquesta exposició de fotografia del, del jefe, del, del Xavier ah, sí, Baciana. Sí, sí, Bé, bueno, és una mica retrospectiva, no? El Xavier just fa uns 40 anys que va aterrar aquí a la Sagrera uh -huh. i una mica ella ha volgut doncs, poder plasmar uh, aquest viatge, no? Eh, uh -huh. tant a nivell, un viatge personal com un viatge amb la Nau Ivanov, no? una mica la gent que ha passant i el que hi ha anat veient i, i creixent també com a artista. Uh -huh. I amb aquesta idea, doncs, bueno, ha fet una, una retrospectiva que, que la tindrem doncs, fins, de final doncs sí, fins a final d'any. Doncs sí, fins al 30 de juny és quan els, es no, veurà... No, finalment, en, en, en, perquè és un working progress, que ell també va treballant una mica, va, va canviant les fotos i va veient... Uh, per acabar de muntar una bona exposició i llavors segurament la llegarem fins a l'últim trimestre de, de l'any. Ah, pot estar molt bé això. I també Així va... que no, no teniu excusa per no passar-vos. Exacte, hem de, hem de venir, sí, sí. I també veiem que hi han dos jam sessions, però una és hot jam sessions, ens podeu anar a dir per on va això? Sí, la, la hot jam session és el cilpe que fem mensualment, normalment el tercer o quart diumenge de mes fem un concert on, bueno, Uh, hi ha un principal nuki de músics que estan habitualment a l'escenari però que a part gent que ve a, a sentir també pot eh, participar d'ella no? i si són músics doncs eh, poden pujar a l'escenari i, i tocar amb aquest col·lectiu uh -huh. i per una altra banda tenim la la, jam, la, la, la, tap, la tap jam sí. que és de claquer aquesta és una no és claquer i és en el mateix sentit però en comptes de ser músics que pujan a l'escenari són uh -huh. claqueteros els que pujan a ballar a l'escenari ah, pot estar força interessant això molt bé, doncs si vols afegir alguna cosa més, alguna recomanació? No, més que res, bueno, ja, com sempre us dic, és agrair-vos a... a aquesta tancó que teniu per la nau i per deixar-nos l'explicar en aquest el uh -huh. projecte. Uh -huh. Conviar-vos que ara ja gairebé això, el, el 8 de juliol tanquem la programació uh -huh. estable, però que al setembre, a mitjans d'estembre, la tornarem a començar i conviar-vos a que passeu per aquí ja, doncs, a aprendre el dia a Terraceta o qualsevol cosa i si més no, demà ens podem veure a la tertúlia no? de la foto sagrera no, exacte, si, no, si us agrada la fotografia doncs segur que aquí trobeu una exposició una tertúlia o alguna que us agradi i veu disfrutar-la molt bé, doncs David Marín, moltíssimes gràcies per contactar amb nosaltres ja saps que nosaltres almenys cada, cada dia anem comentant doncs, el, les exposicions tot això que realitzeu des de la nau Ivanov moltes gràcies doncs moltes gràcies ja. a vosaltres adeu molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa i ja anem directament al que és la nostra habitual agenda d'actes i activitats així que agafeu un, un paper, un llapis o un bolígraf i apunteu perquè tots seguit us comentem què és el que podeu fer aquests dies sense moure's del vostre barri. Això és ara d'aquí uns moments. Usar-me per parlar Potser de coses sense cell Que em faran mal Si sóc estrany no sense fons O simplement sóc diferent Digue-m'ho tu No són raons però consistents Jo crec que no, no ens coneixem Faig cas al cel ulls clars que em fan pensar com sortiré de la foscor. Quan passa el temps i anar perdent la timidesa del principi com puc ser jo. He vist miralls que es van cansant a poc a poc dels meus consells. He passat un llarg camí sense final que és el destí que fabricar, reflexant la solidaritat. the Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Doncs uns 5 minuts els que ens falten per acabar el programa d'avui i anem ja directament al que és la nostra habitual agenda. Per comentar-vos, en primer lloc, que el punt d'informació juvenil Garcilasso ajuda als joves a buscar feina. El punt d'informació Joaní Gartilasso es va inaugurar el 2009 i des de llavors ofereix serveis d'atenció, orientació i assessorament a la gent jove. Si podem consultar aspectes relacionats amb l'habitatge, la formació acadèmica, la salut o el turisme, Gartilasso, un dels serveis més demanats és el de la informació laboral.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 Ja veure Patricia, aquest sembla si parlem del grup Fotosagrera que precisament hem partit abans, però ens dedicat demà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 I qui són aquesta gent de, fotogra... de Fotosagrera? Doncs els que organitzen i dinamitzen la tertulia amb la veu i vot dels seus membres, de les fotos presentades i comentades pels autors. El públic convidat fa de d'espectador i pot participar en el debat de la mà d'un moderador. L'entrada totalment gratuïta. I més coses a comentar-vos, com per exemple el que és el entre el tot i el no-res que aboca la contemplació del mar per parlar de l'infinit a Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran eh, número 111, us ofereix fins divendres, fins aquest divendres, el projecte de Jaume Jove titulat Entre el tot i el no res, que avoca doncs a la contemplació del mar per parlar de l'infinit, d'un horitzó que divideix l'inici i el final de tot. El projecte de Jaume Jové, titulat «Entre el tot i el no res», evoca la contemplació del mar per parlar de l'infinit, d'un horitzó que es divideix, com deien, d'inici al final de tot, una línia on ens movem a diari, on sovint la realitat es desenfoca i obre la possibilitat de trobar-nos amb nosaltres mateixos. El treball fotogràfic de Carme Muñoz, titulat «La piel de l'agua», indaga de les textures d'aquest element, confonent els límits entre fotografia i pintura, entre figuració i abstracció, un fragment d'allò percebut on les referències a l'espai representat es dilueixen. Doncs un minut el que ens faltarà ara mateix per acabar el nostre programa, dir-vos que la Nau Ibenov us ofereix una exposició de Xavier Bassiana, el, el que va ser el, el creador precisament de l'espai cultural de la Nau Ibenov, també dir-vos que la l'Anau Ivanov us ofereix el cicle de cursos Guerrilla, Tàctiques per la Microcultura. Això serà aquest mateix divendres, el dia 15 de juny. I d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui. Donar les gràcies a la Patricia Soler per la seva intervenció avui en aquest programa, també al Guillem Garcia i nosaltres, doncs, si voleu, en retrobem demà a la mateixa hora. Així que passeu una molt bona tarda. Adéu-seu.